Tjo, god jul Ja, god jul äh, Fast inte julen, men Plötsligt händer det Sterlunds bil Ja, ah, det är en podcast i alla fall Hej och välkomna <laughs> till Vår första podcast Behöver ju ett Att det är första då. är som De vet, vet inte De vet inte att vi har gjort typ 10 tidigare Va? Eller har vi det? <laughs> vi har inte Jag sa vad det jag har inte gjort någon Men det står inte samma eh, Ljove Det här det, det, det, Som inledning här Du måste Se den här videon Det här är, alltså, Du kan inte Inte skratta åt den eh, Poängen är som att man ska se en lite så, här, Du vet Far eh, Nej, jag vill att du ser den nu Okej, okay, okej. Okay. Och så vill jag att du pratar om den medan du ser den. Nu är det Pillowmaster med... oh, Nej, inte den här. The Fjongmaster. Nej. <laughs> De... oh, han är så driv. Har, har du sett den här? Ja. Har du sett den... The, Fjong... har du sett The Fjong Master? Ja, den är så driv. Ser jag inte? Då. Så alltså, Vad håller han på med? Jag vet inte. Det är sjukt. Jag, jag upprör, är, är. Vet, vet du vad det värsta är? Han har inte på på mig det där i två månader. Han har inte bytt sen kläder. <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> <här> Eller så han, som alla sjukt typ 10 stycken som är exakt lika Du vet, ja, men som jag inte sett, stålmannen byta kläder på ett tag heller. Han går ju kring från där. Så väldigt, väldigt. 24 det är sant, då, det är har jag inte tänkt på. Alltså, tänk på. han måste ju faktiskt sluta, fast ingen bryr sig om det. Jag har en till här. Det här är alltså Master's webshop. Ja. Kolla bara okay. på den. Vad håller han på med? Alltså, är det strängduser. Hur kan han sälja saker? Va? Kan man väl kunna sälja saker? Eh, det är så. Här... Gratis sida Du gör med väldigt massa grejer Och sätter in bilder och saker och text Han säljer stringt rosor bilder på sig wow. oh. <laughs> Det är typ 51 artiklar Tror jag Och han säljer det eller, nej, Jag vet inte om det är någon som köper den, Men de finns att köpa det, oh. ja, Min favorit det är typ Stringtrosan. Eller the pillow monsters friend The young Det är en t-shirt Nej. <laughs> det, det är en t-shirt Åh, oh, uh. det här är hemskt. Visst är det jag... väldigt hemskt. Jag, jag fick nästan synd då, man. Du borde definitivt inte dricka på strigtrusebilden. <laughs> För att då kom du in på en annan sida där du får se hur den sitter. Vi behöver inte... Vi måste hålla det här lite barnvänligt. Åh, åh. Åh, Alltså, vad håller han på med? Okej, okay, frågan är bara, hur fick han är en tjej? Han, han har en tjej igen. Han blev ihop med någon igår. Wow. Fast wow. Skriver, eh, vi har en teori, han har träffat den där personen, det här är vi ganska säkra på. För att personen bor i boden. <hör> Men då, wow. Jag trodde faktiskt att det skulle vara något så här riktigt hemskt, men okej. Jag måste här, Erik. Oh, där var det en snubbel. Vi behöver inte säga någon annan, men Pillow Monster, alltså, ja. Vad gör han? Ja, han har ju åtminstone en fin modell på sin prosan. Och den vanliga Åh, men kom igen. Vet du vad han... Ja, ah, det är inte samma uh, Vänta nu, vad hade han förhållande med? Mm. Jo Wow uh, Ja, okej okay. Hans Facebook account har ju jävligt konstigt Han är wannabe oss, eller mig Han har sin Youtube-sidas Logga på den Den är jättefult jämfört med våran Jag ska inte att våran är det snyggaste jag har gjort. Men Du kan ju inte jämföra våran men, om, som det, men kolla på det. Vis kan bara handikappa. Det är faktiskt osäker. Han är, han är det. Han är, han är det, han men han går på medicin nu så han ska vara bättre. Vis. Ja, vis. Han är bättre. Vis. Nej, så alltså jag menar som. Eh, ja. Jag vet inte vad han ser man vara bättre. Ja, jag vet inte heller. Men eh, kolla bara. Sen, det var ju inte ens en logga ju. Det, jag vet. Det är, bara en, du, du, du. det är bara en björn med två ögon. Och björnarna blå ögon av en anledning. Varför har den inte vita ögon? Ni... Är du galen? Va? Är du galen? Du kan inte ha vita ögon. Jo, med sådana svarta pupiller. Okej, okay, jag har två till. Eh fick pengeslure. <göring> det var inte. Jo precis var Så drar de fram en fick fickpenges. Du är glad över att du sitter i ett sånt rum. Wow. Nej. Nej nej nej nej nej. Fickpenges. Nej. Men det är men någon berättade om det. en sån sak av bute. Vänta, man var någon... Alltid såg lite, väldigt, väldigt nöjd ut. Då var satt där och man såg en också när man gjorde den så här. Nej, spela, jag fick piggis. Ja, alla var På bussen. Han ah, ah, ah. var jätt, jättemöjd ut och Jag bara... Då över hela bussen. Nej, ja. vad gör han? Och man, nej, nej. Nej. Nej. <laughs> Alltså det fick pingis. <laughs> jag kan inte få säga, nu ska vara barnvänligt och så säger jag vad fick pingis. <laughs> Fast du, jag tror inte att barn förstår vad fick pingis. De kanske tror att det är ett sånt här litet bord där inne och så är det så, här, så att att Ja, för, för er som är under, ska vi säga, 15. Eh, fick pingis är, man har, man har brackats av kapslar. Och så tejpar man tändstickor på dem. Och så har man en liten stålkula. Eller en paintballkula eller någonting. Och så spelar man med den i fickan. Och så typ slår man över till andras fickor. Det är så man spelar fickpingis. Fast det finns ju också... Det var ju nästan en olympisk sport. Det där. Fast det enda problemet var att folk såg inte vad som hände på... Ja. No. Det, det blev ganska mycket fönsk om vi säger ja, alltså Doves farfar... Vad faktiskt kommer vara att bli med i landslaget För fake penis Ja men sen så stängde ju landslaget ner Ja det vart ingen olympisk sport Ja Och då var det så inte verkligen tyckte du. Varför, varför ska du spela fake penis? Ja nej mm. det, det är mer som en lokal sport mm. Väldigt lokal Loves källade till lokal <laughs> Så lokal ja. Ja, det <laughs> mm. för att, eh, Och för er som är ev15 Alltså Tjejman, ju ifall ni inte vet vad Fick-Pingis är... kom igen, det är en olympisk... Det var ändå nästan en olympisk sport. Så ni, ni får ju skärpa er. <laughs> Fast vi har ju också vår... TV-cirkel... Alltså vår tv Han var med i... Def Kilgan. Du vet... Du vet... Han, George Raymond. Ja! Han, han var ju mästare i Fick-Pingis-övertaget. Jo... Ja. Men var inte, var, var det inte någon politiker som var jäkligt duktig på att fick pengis? Jo, fast. Det, jag tror, jag vet inte, jag tror det var miljöpartiet eller någonting. Är du, är du säker? Jag, jag var helt säker på att det var vänster? Ja, ja, det kan det ha. Det var någon på så här, heter, oppositionen? Ja. Ja. Jag att de, de var väldigt flitiga med att försöka få ungdomslag. Jo, de försökte verkligen få, få ihop ungdomslagen Men sporten gick inte igen. Jag var äh. bara som här i Sverige Den var stor Alltså jag tycker att det är lite synd Att det bara tog slut där Ganska snabbt Ja, alltså den där sporten förtjänar verkligen ett Jag tycker så här Att de som lyssnar på det här De borde försöka få igång Landslaget i fickpings igen äh. Gå och några små. Ja, exakt. Gå till er kommun Och Gå till kommunen till... minister. Eller, eller om en, det är någon som bor i Stockholm. En förening. Ja, är, är, är, är det någon som bor i Stockholm? Gå till regeringen. Och klaga på dem. Och säg att ni vill ha ett fickpingestanslag. Gör det. Snälla. Vi behöver det i det här landet. Det är otroligt ja. viktigt. Det är en stor ja. tradition. Vi, vi saknar det. Jo. Ända sedan vi förlorade den Big Ball som faktiskt blev bandlist innan den skulle börja. Ja, det var en ganska hemsk sport. Nej, men du. Bara för att det är djur som spottar gift på det, det mm. gör den inte farlig? Äh, eh, den var lite svår att spela här uppe i Sverige. Jag tror min röst ändrades nu, eller hur? Ja. Oh. Oh, <clears throat> Så. Eh. Ja, den var. Enklaste stället att spela var i Australien Där är det som Ja, det finns väl typ ett djur som inte är giftigt Liksom Koalor uh, har herpes Till exempel Alla koalor har herpes uh, Men sen, sen så är det ju så också att uh Det var en i One Direction som kramade koalor De trodde han hade fått herpes <laughs> <laughs> True story, jag tror han heter Liam Wow, du kanske inte borde kalla Nej. Nej, men det, det är inte jag, ja, det är bara så det, det är den andra len I One Direction, han som kompis med Harry Som också är med i One Direction <laughs> Ja, varför kan jag sånt här? Nej, jag vet inte det Jag vet vad de heter One Direction One Direction Ja, ja Det är ju kul. Alltså, det är snart jul Ja. ja, vad har du önskat i julklapp för att gå bort från fickpingisen och herpeskvarorna? Ja, du kan gå till min julklappslista. Önskelista? <hör> <hör> uh, uh, ja, säger jag önskelista. Jag ser önskelista. Jag vill ha en. Pussel. Ett pussel. En pussel. <hör> <hör> ja, ett pussel. <hör> <hör> <hör> vad är det för en pussel då, du vet? Eller. Uh, uh, uh, Med fickpingismotiv. Ja, alltså jag har ju... Landslaget fick pengis. Sätt ja. på bild. Du du är, ju, det är ju en väldigt fin bild faktiskt. Så jag önskar mm. med det. Ja, okej. Okay. Sen har vill jag silvertape silvertejp. Silvertejp? Ja, men tänk bara. Så tänk kan på, jag ju en, tänk så på alla så kan jag tjejer. Jag kan tänka ihop alla mina julklappar. Och så blir det en, som en superhybrid av allting jag vill ha. Ja. Och sen så kan jag bara... Tejpa fast mig någon också Serios på allvar, har du silvertejp på din önskelista? Ja, jag har silvertejp Va? Jag vill inte ha silvertejp Det kostar typ 50 spänn Jag vill, jag vill ha silvertejp Jaha, okej okay. Ja Katamari Damasi, det är ju ganska kul Ja jag Sitter och rullar en boll och perfekt. är Ja, sant Alltså, för, för er som lyssnar på det här Skicka silvertejpsrullar till Lobe Han samlar på dem han har världens samling av silvertipsrullar på allvar, om du har en grön silvertipsrulle, skicka den till 931 Schulette. Exakt, exakt. Ja, okej. De vet var, de vet vad ska skicka vidare. De vet det, exakt. De vet vem han är. Han är här. Ja, ja ja Spända mus muskler. Filar viker sig bort från vägen där jag står där. Helt vilt. Mm. Ah, ja, men det du... Jag gjorde faktiskt en pulla på en åh oh, Oj, då, då, då, då svängde en bil bort och så. Här, vux, då slappade jag och jag var vågen. Wow. wow. Alltså, nu fortsätter med din önskelista. Mm. Ja, ja, det kan jag göra. <clears throat> Sedan tar jag mig självklart en CDI Ett spelsystem Vad är en CDI Det är som en av de första Alltså som var, Jaha, jag Vad heter det? spelkonsol Så det är en gammal spelkonsol? Ja, och den suger ganska Varför ja, för den, du inte så. ett Wii U ifall du vill ha en dålig spelkonsol? Hej drar inte in Wii U har det här de, borde, de ska, ju, de ska ge att vi är mini. Ja, de borde kalla det det. Win-y. win Okej. Om vi säger Wii U, alltså, det är ju ett, det, det ser ganska in... bra ut. Minst jag önskar ja, så. Har du sett reklamen? Den är ju super lame. Ja, ja Ja, ja. Yeah, oh, oh, yeah. yeah. oh, cool. Och jag så, nee. Fast mm. det är, Man kan göra ganska coola grejer på det. bios är ganska nice. Mm. Men alltså, annars kommer man ju inte Mm. Det jag har hört jag... att Mario är ganska bra på det. Mario? Ja. Det är lite bra. Ja. Vad har du mer på din önskelista då? Är, är han klar nu? Ja, alltså, jag har bara skrivit. Ja, den som är så Ja, okej. Okay. Vad du önskar, Ja, Jag har väl önskat mig en jättestor kniv, 30 cm kniv, och ett nytt Xbox. Men det är ju inte konstigt att men silvertejp, då bara går man över gränsen. Det är ett något skit, vi får vattensäkert den sticker med det. Och sen ska man ett nytt Xbox. Mm. Ett nytt? Ett nytt, alltså ett slim. Varför? Men de plingar ju att Jag vet, jag hatar det men Varför vill du ha nytt? För att Du vet det är som vi har, ha 60G-hårddisk oh. Jag har en gig kvar på det, typ, typ en halv Ja, oh, okej okay. Men du köpte inte bara en ny storage? För att det känns enklare att bara köpa en alltså, en ny, Ett nytt Xbox Och sånt så här, transfer cable Då behöver jag inte oroa mig Det är ju billigare mm hur -hmm. gör göra det Okej. Okay. <skratt> ja. Det kör. Plus att jag får dig typ ett års gratis live ifall jag gör det. Eller, de, de, de, in, 20, ah, så är detta kunde inte få typ, det samma. Mm. Ja. Det är väl typ det jag önskar mig. Det vart ingen recording device till Xbox. Hörarna alltså, bara. Jag får ta det. Ja, det är klart. Och det blir nu, jag skulle bara göra 360. Det är faktiskt, som sitter i spel, det är jag har faktiskt mig en ny kontroll också, en Razer-kontroll. Den är sån med sladd, så den går att koppla in i datorn också. Åh, sweet. Så jag kan sitta och spela så här spel på datorn. Jag kan spela Steam-spel. Ja. Med min kontroll. Och då kan jag sitta och se 360-numskap när jag sitter och spelar. Istället för att Nej, det är fint, jag något 360-numskap, då går jag. Okej då, då ska jag inte göra 360 növskåp. Då ska jag göra no okay, 180 növskåp. No mm. <laughs> mm. uh, ja, Love. Hur ja. tycker du att man dumpar folk? <laughs> <Men> va? <laughs> <laughs> Det var en jättehäftig diskussion i min klass mellan mig och några andra. De tyckte jag hade fel sett. Jag vet inte hur du har gjort... Men, men, min, ja, ja min teori är så här och jag, jag vet att det är många som gör så här eh, man sitter ju på att med någon bara så oh, typ så här, uh. men då, du smsar väl inte säger inte att du har tänkt att smsa inte. Eller? jag ska inte smsa dig men man sitter där som smsa uh, Piltre, pilträ pilträ hit piltre det och så bara må, nej jag tycker inte om dig längre man är väl i ett halv och alltså var det man började det är det mest hatade sättet. Jag ska inte, nej, nej, nej, jag ska inte smsa. Det är lugnt, jag ska inte sms Det här är inte ett sms-dumpning. Det är, det, är, det, är, det är bättre än sms-dumpning. Ja, och så när man så skriver. Och så bara en dag man bara, nej, men jag tycker inte om det eller det. Om man sms-dumpar dem inte, för det är hemskt. Utan istället så slutar man svara. Men det är ännu väl... nej, nej, nej, nej, nej. Och. Och sen... då säger du att jag tycker inte om dig längre. Liksom. Nej, jag inte, bara, nej man säger inte ens det. Utan Till säger slutet jag sa så skriver du typ hej hur är det? och man bara så här, svarar inte. Man, bara Hallå, jag hörde inte från dig igår är är okej okay med dig och man bara svarar inte. Och så bara till sist så dumpar hon dig. <laughs> Eller till dumpar sist skriva av dig Ja, det är en hemsk person. Nej, jag har bara gjort det två gånger. Varså? Avbrott. Det blev en avbrott. Ja. Jag, ja. Ja. Äh, jag, jag måste... Ursäkta, men jag måste vara och käka. Ska du få och käka? Ja, Ja, ah, okej, okay. men äh, då... Äh, vi, vi återkommer strax. Ja, men alltså seriöst, Lovä, det, det funkar! Det här nej. Okej, okay, ja. Det, det är allmänt dumt. Du kan inte bara göra så, du måste öppna något finare så du måste här... här träcka, så här, jag har det mysigt, du ser på film Och sen bara i slutet Fuck you, jag tycker inte om det eller vad? Det var bara såhär Men du vet, jag tycker inte om dig länge jag, jag vill göra slut med dig Och sen då, då stängde man dörren Men du måste ju ha lite special time först För att <laughs> jag men, det är jävla extra horrible Det är det jag menar, alltså, du, du har ju en filmkvän Du sitter och myser och, och. Det är såhär, alla tre Bra, <laughs> du Ja, men du vet jag, jag, ju... jag, jag, jag vet inte vad folk tycker. Jag tror folk kommer att tycka att min är bättre än din i alla fall. Ja, men okej. Okay, jag har inte... Förlåt mig för att jag inte har gjort slut med någon. Nej. Ja. jag tycker fortfarande att det är snällande att lämna mobilen och bara inte spara och ignorera <laughs> den. Jag men det funkar... Nej, de slutar men... till sist. Lo... De... Jo, de gör det. Hur många gånger har du gjort det? Eh, jag har dumpat på två gånger. så Och sen har jag gjort ett par gånger mot folk som jag inte vill med. Okej, okay, det är okej okay om du inte vill SMS med någon. Eller prata med. Du kan inte få dumpa någon så. Det går. Det är typ som att ta in dem på toaletten och sen sätter du och skitar bara... Jag är slut med dig. <laughs> Nej, för det är fortfarande enligt många säkert bättre för att du de gör det in person. Ja, det är mycket mer acceptabelt att göra det person till person. Ja, ja. Det är helt klart helt mycket mer accepterat. Okej, okej. Okej. <laughs> alltså nej, orkade Ja, Loe Vad är på Facebook då? Det är helt spårat Varför börjar jag prata om Facebook? Det är för att jag satt på Facebook uh, Nyss och uh, Det är världens kaos för att mm. oh, Kom igen <laughs> <laughs> Skriv upp mig på Facebook Och så började min mobil vibraera, och Fuck Everything's going down, shit's going down. Okej, okay, cool, Lovä. Cool. <laughs> cool! <laughs> okay, bra. Alltså... Ja. jag han bara börjar skriva så här, bara, att kärlek, det är som ett hål. Typ, ju mer man tar bort från det, desto mer blir det. Och, och du börjar alla som bara, vart Och sen till sist skriver bara, så alltså... Kärleken är som att gräva ett hål och kasta jord på folk Vad? Vänta, ja Så helt enkelt är kärleken som att kasta jord på alla andra Det var det jag skrev Och då skrev åtta menaren i mig på typ Tre sekunder Du kan inte bara snacka istället för att sitta och skriva Du får till mobil Det är för att jag tog bort den från mitt skrivbord Så att den skulle sluta låta i micken Det låter så kul, bara Kräver kör en till Medan. Så. <skratt> Min skärm blev helt uppfuckad. Det stod bara, vette du? <skratt> Nej, det var massa text. Ja, ah, jag orker. Alltså. Jag måste gå ut för jag stängde internet, så. Men kom igen, mobilen dö! Jag kastar bort den nu. Så, nu har han andra sidan rummet. Nu hörs han inte ens. Alltså. Uh, alltså, ser du, faller du något tv-program just nu? Nej Nej ah, okej okay. du... Nej men alltså, jag menar alltså, på tv Det här är en program du typ på Åh oh, nu börjar det här, nu måste jag se det Jaha, uh, ja det händer från gång till Ja men jag menar just nu Alltså typ Nu Menar du att du vill gå och se på tv-program? Uh, nej nej nej, det kan okay, jag nu utan att du märker Men uh, uh, jag menar med Har du ett alltså, julkalender? någonting. Ja, den såg. Jag har inte sett den. Ja, jag har sett den. Okej, okay, titta nu. Lyssna här. Lyssna. <tryck> Däremot har jag sett. Jo, jag såg ett klipp från honom där de drog ett sexskämt. <tryck> ja. De sa. Nej, men har du också tappat bort din mus? Hur fina var det Vad <tryck> <tryck> ja, ja. Uh, va, va skulle du säga då? Du? Nej. Det nåt riktigt men jag tror bara så här på en ganska rolig busshistoria han rullade bussen ja alltså jag kände som att det var låterat något ja ok ja för, okay, så jag jag har det här tidigare men då då är en busstrafär han han kör ju han, han kör buss vanliga här och på en bussstation så är det en invånare som hoppar på Okej okay. och, och invånarna är ju ganska han är jättegrå för okay. sig bara framför busschauffören och säger: Mohammed åker gratis. Okay. Och han på bussen. Busschauffören, han är ju ganska. Jag, jag vill bara påpeka att det här är en sann historia. Mm. Och, och, och sen, han, han är ju inte en grå sal. Okay. Och då fortsätter det så. I ett par veckor. Mohammed han åker gratis varje dag. Och till slut så börjar busschauffören tänka: Nej, men han kan ju inte. Åh, oh, gratis varje dag det funkar funkar. Jag kommer att få sparken. Så och då börjar jag hända Och han börjar bli grov själv. efter ett tag. Mm. Så en dag långt senare då, då kom kommer till bussen platsen och då står sig Mohammed där. Muhammed åker är Och då ställer han sig upp och bara "Nä, det gör du inte." <laughs> och då gör Muhammed så tar han fram sitt busskort och bara är busskort." Mohammed åker gratis Ja. Ah! på en, en, en, en, en dag <laughs> <laughs> Mohammed åker gratis <laughs> Mohammed åker gratis Det var fan bra Alltså jag var ju så här, i Göteborg För ett tag sedan Fan var det mm. 2011 Så mm. förra året uh, Och då åkte vi spårväg. Mm. det var jättedumt Det var helt spårat förutom det och alla bara att det kallar varandra glän hela tiden för att det är ett glän Göteborg. Ja, men <laughs> <laughs> i alla fall då hoppar man hoppar bara på buss eller vad där nere. Och så är det ja. ingen som säg kollar ifall du, beta du, du behöver inte betala någonting. Det finns såhär, en, en grej där du kan dra ett kort eller någonting. Men en, vi så väl typ alltså du var, vi hoppat var ombord hela tiden det var ingen som kolla ifall du hade betalt eller någonting. Nu för att vi åkte gratis men ändå det var så att man bara, eh, what? Men det kan man ju inte göra. vad då Jo, vi i Göteborg det bara hoppa på spårvagnen och sen åker du. <laughs> Men nej. <laughs> jo. <laughs> Hallå, nej. Ja, jag vet, det är helt spårat, man kan inte på du, du, du kan ju inte bara hoppa på, det är ju som att, eh, det är som att eh, ja, snor en kolbork en läsk, läsk. Men du, det bästa var så här, Mitt lag det gick inte bra för oss där nere. Vi fick säga: Stor stryk Så vi fick en hel dag då vi inte skulle spela en match. Eller. Och, vet du jul då? Mm. Vi tog spårvagn. Eller vi, från vårt, vi åt lunch. Får från mm. där vi bodde. Och sen får vi till busstationen Och så tog vi en buss. Och sen tog vi en. Var ett, och sen till sist kom vi till en camping. Och så får vi bada. <laughs> så vi åkte ut och vi bara jäv yeah! Och sen får vi bada. Och sen träffade vi några andra som var aspackade, som också hade åkt ut och de var ja, yeah! de hade också förlorat alla matcher och varit arvligt jättetägade. Ja. Och sen gick vi på bio och klockan var typ ett. Då vi bestämde vi oss för att gå på bio. Och så då gick vi på bio såg Paris och pärldskurvien. Mm. Klockan Nej. ett. <laughs> Man kan inte gå på bio klockan ett. Det är jättekonstigt. Nej det är inte så konstigt Och sen när vi kom tillbaka till huset så var vi utlåsta Så vi var, vi var <laughs> nästan på väg att Spendera natten ute och Så jag dygnade <laughs> Nej det hade inte funkat Nej det hade inte Det var helt vilt Åh Fy kolla är rädd <laughs> Men du, Love. Mm. Ja, det är inte du någonting du vill diskutera? Du vet, det funkar inte så. Nej, jag vet, det funkar inte så. Nej, nu, nu, har, du, nu har du brutit. Jag vet. Du har, sönder, it, du har sönder cirkeln. Jag vet, men det känns så dumt när jag bara, äh, du lovar på tal om sånt. Och sånt. Varför sa så? du aldrig på, på tal om det? Ja, <laughs> alltså, vi helt random samfasämnet. Men för att jag... Jag har landat mot Jag hade ingenting att diskutera. Uh, men, alltså... Jag vet inte riktigt typ vad, vad jag ska ta upp som... Nej, jag håller med. Det är typ drygt. Det är typ drygt, alltså. Alltså... om vänta. okej. Nej, förresten... På tal om det här alltså Helt random byta samtalsämne igen Men mm. du, alltså eh, Har du sett den här Var typ eh, Ungen Som jag inte kom på vad han heter Annars hade jag sett hans namn Som var att det ville vara pepparkaksgubbe ja. På lucia Men han fick inte till skolan Tyckte att det var, kunde vara kränkande Och de ja. tog bort och de tog bort här, Vi kom äh, från pepparkakelandåten Och så, skulle inte servera pepparkakor och sen blev det världens jättegrej i media Och nu har de som bara Nej men vi Skulle de ha som bara Nej men vi trodde inte att några barnvider var pepparkockskubbe Men all... självklart ska de som vill få vara pepparkockskubbe <laughs> Och morsan hade typ sagt Jag vill inte att min son ska gå omkring och, och vara typ värsta klukluxklan Snubben <laughs> Som blir falla med såhär Eller stjärngossar Ja kommer kom igen Vart har de fått det ifrån? då? Pepparkorskubbar att... Ja men har du tänkt de på det De är inte kluk, de är spöken De har en stor spetsig hatt Och vita kläder Och vita så. De, de måste faktiskt inte som klucklucksklan Jag har aldrig tänkt på det <laughs> Nej, jag vet inte Jo, och det är typ såhär Skolor tvingar barn att klö så Skolan vill ha klucklucksklan <laughs> De, hallå, de är inte kluk kluk De är ju, ju Spök Ja, spöken A.K.A. <laughs> alltså stjärngossar är så lame Ingen vill vara stjärngossar Du är bara en tomtenisse Ja, se det är mycket bättre Stjärngossar är i så jävla lame Okej okay, men för tal om Alltså jullaktum och såhär Stjärngått från shyn, Stjärngått Jag gillar traditioner Tiotog. Ja Så eh, Happy ha, Hur säger man? Happy Ju Jewish Christmas Hanukkah så, så Ja, happy Jewish Christmas to you all. Men det är haneka. Men du får inte säga Man får inte säga jul Alltså det kommer att bli så i Sverige Man får inte säga jul längre Jul? Man kommer inte få se det Man får inte säga mm. jullov Det är vinterlov Jag vet att det kallas för vinterlov det är, jullov. det är jullov Ja det är jullov eftersom det börjar typ två tre dagar innan julafton Det heter jullov för att Liksom det För att det är jul Man får ledigt mm. Det är inte en Nyårslov eller någonting utan det är, för det är, Nej, det är jullov. jullov för att jag ska ha julafton Ja Och liksom det är... Det roliga är att invandrarna som kom till Sverige, det är därför vi har i Sverige sen bara Nej, men vi kan inte ta så här, det här och det här. Det är ju ja, de, taskigt. Vi kan inte vara kyrkan nej så. Nej, säga någonting. Nu. Ja. ja, vi ska inte anpassa oss. Det är det. det är de som bara, de kommer säga till Sverige bara, alltså varför vill inte svenskarna ha kvar sina traditioner? Vi vill ju inte förstöra deras traditioner. Vi vill ju att de ska ha kvar sina traditioner. Varför tar de bort sina traditioner? De är jätteförvirrade. Ja, men det är för. Regeringen som, nej vi kan ju inte vara rasister Vi är inte rasister Vi är inte rasister, det kallas tradition Ja Okej, okay, om det hade varit så att vi bara Alla hatar judar, då hade det varit rasistiskt Men det är inte så, ja, det är bara Vi har jullov här bara, Ja, vi har alltid haft jullov Då får det heta ja. jullov Nej, men det kan vi ju inte heta Då blir det ju så här tasken mot invandrarna som inte är Muslimerna som inte firar jul. Och då mm. blir det så här, bara är du dum i huvudet, eller? Men varför? De firar väl en viss jul på ett sätt? Nej, men de firar väl inte jul, men... men de är alltså... alltså, de, de tyckte det... Jag läste det, de tyckte det är jättekonstigt att vi tar bort våra traditioner. De är ju så här, jättetraditionsbundna, ju. Till sina traditioner. Ja. Och sen kom de hit i Sverige, och så tar vi bort våra traditioner, varför de kom hit. De tyckte det är jättekonstigt. Så... Jag är ju inte förvånad över det. Alltså, allvarligt det, det är jävligt konstigt att ni tar bort det. Självklart, Sverige. Exakt. Det är allvarligt talat, alltså. vi kan inte ha det ständigt. Jag, jag, jag kan inte acceptera det. Jag kommer ju att bli en utvandrare. Ja, alltså, jag blir typ utvandrare. Jag flyttar typ till USA. Det här säger de åtminstone i jul Nej, det kommer inte, inte till USA. Okej, okay, England, England. Jag tycker typ England Ja, England. USA. inte heller så väl men... Bättre än USA. Yeah. I think I dropped my soap No you didn't You didn't even bring a soap with you Oh you need to look at oh nej Åh oh. vad <laughs> wow. Det är lättast en igen. Men nej Lube, du behöver inte berätta om någonting Jag tror det var någonting. någon som varit våldtagen Nej nej alltså van hagen utan så här. Kolla. <clears throat> det är två personer In Dusch i ett fängelse Ja Ja. Och då säger den vita såhär smalocken -okay, bara, åh oh, jag tror att jag tappade tvålen. Och så när den svarta var när du gjorde det. Går inte ens med din Och så säger den vita var du behöver bara titta på rätt plats. Och så, ja. Och även i hans röv. Ja! Du, oh, ja. Ja, <laughs> <Görst. laughs> hey vi jag jag har ett secret raid på Ja. Du har det definitivt trade min Facebook med 194 meddelanden. Åh oh ja, vi är grupp nästan bort. Ja, äh... så, vad har vi snackat om? nu? Alltså, vi snackar om Pillow <fjär DP> Young Master. En Young Okej, vi Master. <hör> okay, med... <hör> Det är Fjong Master. Men vi behöver inte gå igenom vad vi pratar om det, det Nej jag vet, jag ville bara tänka på vad vi var fan snacka om Och så kommer jag på Fjong Master, För Fjong Master är kul Men Fjong Master syg Det är världens Varför stavar man inte med O Fjong, med O Fjong Det blir fortfarande fjong Typ Det blir typ det Ja, men ja. ja, varför Måste han stavar det sådär på C på engelska F J A With a dot N G Vänta, sen A with a dot A with a dot, ja <laughs> Okej, men vänta, vänta Jag hittar ett ganska roligt spält här är du redan svara på engelska? Vad? Ja ja ja Okej. Okej. Homo habilis discovering his opposite thumb says what? Says uh, what? <laughs> <laughs> uh, du som går biologi skulle faktiskt förstå det. Ja ja. Jag vet vad homo habilis är det är lite av våra färggångar min spank den här men den är före oss. Alltså ja, gangnam style. Nej men snälla dra inte upp det. Up up up up up up på gangnam style. Ei hey, sexy lady. <laughs> men det är Jag inte om den. Det känns som att uh, jag skulle hellre ta, ta en spark i skrevet. För såna det gör jag ju inte. Nej. Fast jag tycker Gagnamstad är bra. Jag ska vara hipster och säga att jag lyssnar på han innan han blev riktigt stor. Ja, men du, du gör ju upp och så. Jag vet. Ja, Varför du... säljer Pillar och Master String till USA? Varför har han en snygg modell som står därför? Det är för att det är Sivan som har det. Jo, jag vet inte, men ändå. Mm. Varför, vad tror du han gjorde här då? Nu, nu snackar vi om Pillowmaster. Snubben som, som snackade om, ha, om hentai i 20 minuter. Va? Ja, han snackade om så här, manga i 20 minuter. Mm. Uh, han mm. hade... Jag orkar inte. Han jättelänge om det. Det, det var pinsamt. Är... Ja, men det är klart att det är pinsamt. Du kunde inte göra det. Han kunde tydligen det. Men han har blivit... Ja, han är mycket trevligare i sin nya klass nu. Jag har jag hört. Jag vill vara... Lite diskret med vad jag säga säger, här. känns som att han skulle kunna höra Jag tror inte jag kommer göra det, men... Just in case. Du, du, du... Det Just in case du hör där Pillor Master, du är helt okej. Okay. Spring. <kör> nej. Spring. <skratt> Fyck, jag. Nej. Jag har inte någon aning Jag ska springa. Spring. Pillor Master kommer efter dig. är inte Pillor Master. Flyr hans kudde fram och fortfarande. Nej, nej. Inte okej. Okay nej, Alltså. <skratt> nej. <snar> Men du, på tal om att säga på tal om saker. Ja, på tal om det. Alltså, jag tänkte, kan vi sluta säga på tal om allt för på tal, på tal? Jo, vi kan sluta säga det. Jag, det, jag känner att det börjar bli lite... Det börjar bli lite för jag, jag Ja, ja men det, det, så, det var så. Jag har kommit på ett bättre sätt att byta samtalsämne, okej? Okay? Det är därför vi ska ha en sån här liten övergång. Du vet att här, en liten paus med en liten ljudeffekt. Det. Och sen då vet man att det blir samtalsämne på gång. Men det är sug! Då blir den dålig på. Nej, det blir inte. Vet du hur lång tid det tar att lägga in ljudeffekter i ett fucking inljudfil? Det tar typ... Nej. En kort stund om du har... Inte om du kollar eller? hur lång den här... Jag har gjort en liten paus och sen så ser du att den tomma pausen ser klippt bort och lägger in en ljudeffekt och drar vidare. Ja, ja. Killar du? Jag har det är så svårt. Det är, det är... Det är fan svårt. <laughs> alltså. Jag ska säga någonting. Jag glömmer vad jag ska säga. Just det. Uh. Är du kvar? Nej, jag gick bort ja jag tänkte nej, men det var som liksom men nej, alltså Jag känner mig jättekorkad i natur Och så vet det, Alltså, hur dum får man känna sig När man ha. säger äh, så, Ja, men när man tänker på såhär naturlektioner När man sitter och lyssnar på en podcast En annan podcast Andra podcast finns, faktiskt Och så var det Då pratade de om du, om tryck Och en, så här atmosfärstryck mm. Och så alltså, som bara Undrar hur mycket tryck ett vakuum är? Det, det kan du inte fråga. Kan du? Jag frågade inte det. Jag frågade mig själv så att jag tänkte på det fem minuter innan jag kom på vilket tryck vakuum har. Mm, vill du dela med dig till dig? För det är som inte äh, är smarta nog att veta vilket tryck vakuum har så har det inget tryck. För vakuum är ingenting. <laughs> Eh känns sådär. But, uh, så där att har suttit och tänkt Fem minuter på det där men uh, jag gjorde det. Och ja. Så går Ass det. Fast det bra. är din favorit pizza? Så åh, åh, där har du en svår fråga. Alltså, om, om vi säger här, om pizza man gillar det ser är mycket. På frågan lite grann Ja. Vad skulle jag göra med favoritpizza? Så vad vill jag ha på den? Ja, ah, ja, exakt. Ah, alltså det, är, det är samma sak fast bättre, fråga Ja, att... och ah, alltså, tänk så tänkte jag, du vill ju ha. Först vill jag ha standardpizza-botten. Ja, ja, antagligen. Sen, sen så vill jag ha lite så här, kött på dem. Mm. Mm. Vilket sort kött? Oxfellé. efter som du är ganska. Mm. Ah. Och sen blir sås. Ja. Ah. Och sedan så Jag faktiskt ville testa en räkor där för det är så... räkor? Det är räkor? Det är ju bara räkor, är ju på pizza ja, Jag vet inte, jag, tycker inte, jag, brukar, jag har inte ätit räkorna Ja, men det är faktiskt ganska gott Och sen trampoliner, okay. det är faktiskt gott också Det jag tycker vi... jag däremot inte om Men okej, okay. fortsätt ja, det, det är din med. pizza nu Ja, det är min pizza Och sen, eh, Jag tror att du skulle ha lite, lite extra ost Extra ost är alltid gott Mm och sen, jag vet inte riktigt vad jag mer skulle vilja ha, men jag tror nog att det skulle vara en ganska god pizza. Alltså, jag jag skulle typ vilja ha standardpizzabotten, tomatsås, och så typ oxfilé, massa brännös. Mm. Och man ska inte ha bacon Däremot, ägg och bacon är äckligt på pizza Tror mig, jag smakar det Varför har du ägg och bacon på pizza? Du vet och att inte jag ägg som... bacon och på sidan det. det var inte jag som beställde den pizzan Men det var någon som beställde en familjepizza med ägg och bacon på Jag mm. uh, ska inte nämna namn Det var inte jättegott Men jag fick en bit av den och jag åt upp biten För att det var gratis och det var pizza Och jag var hungrig Jag hade nämligen bara ett superdyper skrå Typ så här. 250 grams så här, kött och så jävla massa pommes Väldigt gott kan jag säga det Jag tror vad det är åt Ja Ja, mm. mm, typ något sånt eh, Men eh, Kattes är en god pizza Har du ätit den? Eh, jo det har jag faktiskt Nej det har jag inte alls Har det, du ätit Kattes Nej jag tänkte jag har det jättemång pizza blir sådana Nej ja. eh, förresten har du hört att 3 kronor eh, Ska börja ha så här, pizza på dagarna Alltså lunch Mm, jag tror inte det kommer att bli så värt bra egentligen. Men det är faktiskt ganska bra med så pizzabuffet pizzabuffé. Ja, jag vet, men har du ätit vikingspizzabuffé? Uh, nej, men jag brukar bara äta på tre kronor. Jo, alltså, min alltså, familj äter Alltså, tänk inte vanliga pizzor. Det är typ två standardpizzor. Ja, men har. jag vet att det är bara två det är två standardpizzor. De tar ju inte de dyra pizzorna jag... Det nej men alltså, det är, alltså visst, det är ju god buffé För du är ju buffé, du kan mm. äta hur mycket du vill Men ja. du är ju inte så här, bara special, special och, men... Nej, alltså varför nej, men alltså, Jag bara Tänkt, Man skulle typ gå dit och äta lunch någon gång men, men med tanke på skolmaten vi får Den är ju inte särskilt god <laughs> <laughs> Liksom ja. Fan det vi, vi åt inte, Snälla, du kan ju inte jämföra något med skolmat du, som Nej, vi kan och... inte För att skolmaten är så jävla mycket billigare än den där skiten Liksom och en färsk Vad var det? Färs grejerna, Det var som platta grejer. Vad heter det? grejs. Mm. Jag vet inte riktigt. Och de var så superpepprade. Alltså det smakade bara peppar. Vi har den här... vad var inte whiteboarden, Brobe. Mm. Jag, jag skrev mm. det. Vem hade hundra... Vad heter det? peppar i maten. Du måste vara försiktig. Annars tar mat man dig. Du, jag har sett en annan. Det var typ så här, Han såg ut nästa Alltså, Love Alltså, Love, ja. tänk ifall någon skulle animera det här Och så skulle det animera matmannen Vi måste beskriva matmannen bättre Okej, okay, vänta <coughs> Okej, okay, so, okay. han är mycklig Han har en liten mössa Han ser ut som en skokshuggare med stort skägg Och han är riktigt, man säger, förklart Sen står där Och sen så är han en matman med en liten sned. Ja, min första En gång jag beskriver honom eh, var då vi skulle vänta på mjölken och mjölken hade inte blivit uppklippt. Och så står jag där och snackar med en klasskompis och som bara Åh, kan inte ha mjölk, den är stängt. är jag bara, men det är långt, det kommer en stor man med en sax och löser det där. Och det var han, han liten sax Han hade, en, han hade en, en vanlig size sax, men äh, han är typ större än mig, så det var han inte såg väldigt liten ut. <laughs> uh. Alltså, han, mat... förtjä... han... han förtjänar inte mat... väl ingen serie. Ja, alltså, jag, jag håller ju faktiskt på med webcomic så han är ju dit av den. Alltså. Ja. Samma cool. Fast Det kommer jag ta ett tag innan han kommer med. Innan ja, han kommer med, ja, ja. ja. ja så jag måste ju som liksom introducera. Jag tänkte, du vet den här whiteboarden? Hur du får skriva vad du tycker om maten. Ja. ja jag tänkte så att någon skriver så här, maten sug. Och sen, då, då står han där och säger sukbik. Åh oh, nej. Och sen så kommer han att titta i en skrubb i en pusterställning och gråta. Det nej, fint. matmanen! Och sen han säger, don't like my food? Han <laughs> matade också en typ som var liten härklingar om man skulle beskriva som en ideal ja asså, typ han är typ creepy nej alltså, om du ser såg du då han hade en tom till öva på sig ja det såg han ut ja det var spanan över och såg ut som juddpumpen värsta tomma matmannen ja fast han nej det var bara juddpumpen då Matmannen är bara den av det där, där mässan. Så, så jag... han han, är jul... han borde vara på julfesten. Vi skulle det en julfest i år tror du? Nej, jag tror faktiskt inte att... Det var det inte säkert i... om det. Blev det inte någon mat... I julf... i år? Jag är osäker faktiskt. Hm. Hm. Det var underligt. Jag tycker det borde bli det. Det var Den stund jag var där var det kul. Mhm. Och jag missade typ halva festen eftersom jag var på träning. Men det kan du ju inte vara. Jo. Men du, alltså du kan ju träna. det är ju som att. En workout. Ja, så. Alltså. Du kan ju inte ta en workout eller party. Kan man väl? Nej. Jo, jag kör det stenhart. Och sen kommer det dit och bara jäkar yeah, fuck you så nu vet, alla var fint typ. uppklädd jätte, Och sen kom du bara hey. Nej, jag var typ där, Det var typ på min klass som folk hade kostym på sig Jag får med eh, Om vi säger Knut känner sig underklädd Ja Det gör han säkert Men Knut får väl lite t typ Ja, typ Ja Konstigt att han underklädda. underklädd <hör> Uh, jag tror vi kan ha hållit på ganska länge Hur länge vill vi hålla de här avsnittet? Nej, jag tänkte bara kanske. En halv timme drygt. En halvtimme. Ja men det är som så här Men jag, jag tänkte... vet inte, vi kan ju köra så länge det går Jag tänkte 40 minuter Och nu är vi inne på typ 50 minuter tror jag. Ja men alltså vi kör ett... Jag tycker att vi borde så köra här... Vi kanske drar upp En sak, två, två saker Sen så är det slut Nej, men det tycker jag inte. Alltså, jag tycker vi kör typ så. Här. Nej, men vi försöker hålla typ 40 minuter. För att det liksom... Annars slår det slut så fort. Det här är som bara någonting man har i bakgrunden. Och bara, bam, kan du lyssna på. För att, bam, blir roligare att lyssna på. Och om jag säger bam tillräckligt många gånger så tror folk bara, bam, fattar det här? Eller hur? BAM! Du, de kommer inte att fatta ditt bam. Bam! Du behöver bam, bam för att kunna förklara ditt bam. Ja, men alltså liksom bara, bam, bam! Och då fattar alla vet, bara, bam! Alltså, du vet den här barnet, finns där... Dels som är, med som är ett Bam Bam Ja, Bam Bam Han alltså, är superstark Jag har, super har Sten Bam varje gång jag slår mig klubba Ja, han går Bam Åh, nämen Då får vi försöka fixa så det här blir en, veck, en vecklig grej Mm, faktiskt inte i veckan när jag menar nästa vecka För då blir det i veckan Alltså, vi försöker vi försöker spela något på freden väldigt viktig dag. Ja jag vet på freden. Jag menar att vi ska göra det här på helgerna Julia. Ja jag gör ja, ja, det. Väldigt jul. Det är så jag menar det var Det är att det är helg en gång i veckan. Vi kan ni försöka göra det på lördagar Ja lördagar känns som en jävligt smart dag att göra det här på. Söndag känns lite tight att jag ville försöka, vill försöka fixa ut det här på söndag och nu är det nästan. Ja. Nu, typ, det tog längre tid än vad jag tänkte mig. Och jag är inte ens på väg att ladda upp det mm. uh, Nu ligger vi inne på 50 minuter liksom Vi borde kanske börja så Rappa där Hej då Hoppas ni kommer tillverk nästa mm. gång Hoppas att det här blir uppladdat på iTunes Annars finns det på den här sidan mm. På archive.org Yeah Fan vad vi Typ ändå fick ihop någonting uh, Hej då Hej <laughs> <Able>. då. <laughs>